Pozdravljeni v še eni oddaji Zofijnih. Današnjo edicijo bomo posvetili razmerju med filmom in filozofijo. In to s posebnim razlogom. Ob običajni jesenski inflaciji filmskega dogajanja okoli nas je konec novembra oboku ob Ljubljanskega filmskega festivala in dneva filozofije na temo filma in filozofije potekal tradicionalni mednarodni simpozij filmske teorije Jesenska filmska šola. To priliko je zaznamovala tudi posebna dvojna številka revije Kino, ki se prav tako posveča odnosu med filmom in filozofijo. V današnji oddaji bomo prisluhnili razgovorom z nekaterimi sodelujočimi na simpoziju, ki bodo nakratko predstavili svoje poglede na to presodno sodobno razmerje fiktivnega in resnice. Pogovarjali smo se s organizatorjem simpozija in so urednikom revije Kino, Nilom Baskarjem, trgosti simpozija Luko Ersinjukom, Cyrilom Oberstarijem in Pavlom Levijem. Hypocrisie dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. La dictature dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du bonheur, du bonheur. Pas bon, nous n'en voulons pas. Les magouilleux dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du respect, du respect. together et toi pour 16 aînés Vaša bližnica do Zofije? www.zofijini.net V letu 2006 je prodorna londonska založba Wallflower Press izdala dolgo pričakovano delo filmozofi Daniela Framptona. Knjiga enega izmed ustanoviteljev reprezentativnega spletnega portala Film Philosophy spomenljivim podnaslovom Manifesto for a Radically New Way of Understanding Cinema, ki na vsakem koraku kategorično razglaša svojo prenovitveno drugačnost, zagotovo predstavlja vrženo rokavico aktualnemu filmskemu premišljevanju. Kadar se namreč v sferi obravnave filmske umetnosti začne razglabljati o docela novemu načinu razmišljanja v filmu, o novi filmski misli, o novem razumevanju filma, ki zamenjuje prozajično suhoparnost obstoječe razprave o kinematografiji, se znotraj območja obravnav vseh možnih razmerji med filmom in filozofijo, odpira niz dilem. Je film zmožen ustvarjati filozofske resnice ali pa je zmožen poskrbeti zgolj za njihove nenehne iluminacije? Ali film filozofske resnice zgolj ugotavlja, ali pa jih izdelane in preizkušene prinaša na svet, kjer se dotaknejo realnega? In obratno, ali je film za filozofijo zgolj neskončna priložnost ilustracije konceptov, ali pa tudi njihovega ustvarjanja? Kot vsako drugo urodje človekove komunikacije je tudi film primarno zavezan mišljenju. Kot tak je tudi film lahko ilustracija vsakršnih filozofskih konceptov. Seveda pa je še več. Je tudi umetnost, ki pripoveduje in navdihuje. Za človeka je to urodje kot nobeno drugo. Kot nova umetniška oblika je film v 20. stoletju, da bi ga razumeli in ne nemudoma pritegnil pozornost mislecev. Prvi poskusi ujeti misel filma so seveda posvečeni ustvarjanju ustreznega prostora za to novo umetniško in miselno formo. Francoski filozof Henri Bergson je postavil nekaj ključnih smernic v razvoju filmske teorije. V svojem delu Matir et Memoir je pisal o potrebi po novem načinu mišljenja o gibanju in ustvaril termina gibajoča podoba in časovna podoba. Nekaj desetletij kasneje je filozof Gilles Delouis vzel Bergsonovo Matir et Memoir kot osnovo filozofije filma in na novo zapisal Bergsonov koncept, ki ga je pri tem spretno kombiniral s semiotiko Charlesa Piersa. V nemem obdobju filma je zrasla obsežna filmska teorija, ki je postavljala že vsa bistvena vprašanja, ki si jih o filmskem mediju postavljamo še danes. V ta zgodovinski okvir je ujeta misel velikanov filma in filmske teorije kot so Jean Epstein, Sergej Eisenstein, Leo Kolesov, Gigi Paul Rotha, Rudolf Arnheim, Bela Balas in Siegfried Kreitzauer, če naštejemo le nekatere. V svojih razmišljenjih so pretresali razmerje med fikcijo in realnostjo in zakaj je film potrebno dojemati kot drugim enakovredno umetniško formo. Po drugi svetovni vojni je francoski filmski kritik in teoretik André Bazin postavil bistvo filma v njegovo sposobnost mehanske reprodukcije resničnosti. To stališče je do dobra zaznamovalo povojno intelektualno in praktično dogajanje na področju filma. V 60. in 70. je filmska teorija s tem, ko je pričela kombinirati film z že uveljavljenimi ali ravno uveljavljajočimi filozofskimi koncepti, kot so psihoanaliza, študija spolov, antropologija, literarna teorija, semiotika ali lingvistika, dobila svoje mesto tudi na univerzah. V 90-ih je imel na teoretsko analizo filma dramatičen vpliv razvoj digitalnih medijev. Pojavljala so se razmišljanja o razlikah in pojavnosti klasičnega filma v razmerju do digitalizirane podobe. Pozabiti pa ne gre niti na popularne lakanovske koncepte realnega, ki jih v svojih lucidnih razmišljanjih najbolje zastopa Slavoj Žižek. Čeprav so bili ravno filozofi tisti, ki so film najprej teoretično vzeli pod lupo, pa pravega preskoka k filozofiji filma filmska teorija ni doživela vse do druge polovice 20. stoletja. Pravo renesanso na tem področju pa doživljamo prav v aktualnem času, ko smo morda vse bolj neposredno in presodno soočeni z učinki filmskega na naša življenja in družbo. Sofini ljubimci Pogovarjali smo se z Nilom Baskarjem, članom uredništva revije Kino, ki je obrevi ekran, tudi so organizator jesenske filmske šole.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 Ja, moram recimo podariti, da je eden v oziroma edino besedilo v, v te, te številki kina, kjer ki v bistvu, ki gre, gre za nek starejši tekst, je tekst A. Kino, Žana François Liotarja iz leta 73. In to je tekst, ki na nek način poleg recimo tega prvega vodnega dela, ki se nekako ukvarja z premišljevanjem samega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 In, in sicer uh, treh, uh, treh, avtorje, treh zelo pomembnih uh, sodobnih avtorjev eksperimentalnega filma, oziroma dveh avtorjev in enega avtorskega para. Uh, to so Paul Sheric, uh, Stan Brekič, oba pripadata temu, če mora pravimo ameriški strukturalni film, ki nekje je doživel v svojih 70-ih letih. Uh, ter, uh, uh, študija italijanskega para eksperimentalnih uh, avtorjev, Jervanta Giannickiana in Angele ricci Luči, ki uh, dela ta, uh, svoje filme z pomočjo arhivskih materialov oziroma na temeljih arhivskih materialov in najdenih posnetkov. Uh, nekako stali pristopi so mogoče tudi bolj tezno polemični od nekega kritičnega prepraševanja načinov, uh, kako se uh, v filmu uh, in specifično dokumentarcu uh,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 And you go to the place where you finally found you can look at yourself Sleep the clock around Zofijeni Ljubimci Luka Arsenjuk je na simpoziju predaval pod naslovom Einsteinova ideja intelektualnega filma. Luka Arsenjuk je leta 2002 diplomiral iz kulturologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Trenutno je doktorski kandidat na oddelku za literaturo Univerze Duke v Severni Karolini, kjer piše disertacijo o političnem filmu. Ko član uredniškega kolektiva Mednarodne revije za kulturo in politiko, Poligraf ureja prihajočo številko te revije, ki bo izšla s 2009 in bo posvečena figuri študenta, oblikom študija in političnim implikacijam vzgoje znotraj in zunaj sodobnih univerz ker sem pač bil povabljen, da, da napišem članek za to revijo kino, ki je posvečeno filmu in filozofiji, uh, sem se odločil, pač, ker se ukvarjam z Eisensteinom, da bom napisal o Eisensteinove ideje intelektualnega uh, filma in intelektualne montaže kot mesta v zgodovini filmov, pa zgodovini filmske teorije, kjer se um, nekako srečata v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 mi mišljenja, dialektike in, in, in tako naprej. In potem, v bistvu, ko sem bral in um, pripravil ta članek, ko sem si pogledal spet Eisensteinove filme, um, se mi je zdela, ne, ne, se mi je padlo zelo oči, oziroma se mi je istoplo. Um, do mera, je kateri prej nisem bil pozorn, recimo um, to,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 Moja, moj članek v Kinu je potem uh, nekak pregled um, te ideje interaktualnega filma, predavanje danes na jesenski filmski šoli, pa potem nekaka um, uh, fusnota članku, ki se pač posvetil različnim, ki se pač, se pač posvetil, posvetil različnim aspektom uh, smeha, komičnega, smešnega, um, grotesknega in tako naprej v Eizensteinovih filmih in teoriji. Kje je bistvo, v bistvu v to uh, komičnost?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 Uh, Aizemstanovi tekste, ne samo tiste, ki se ponovati berajo iz konca 20-ih ali pa tudi zgodnjih 20 20-ih, ampak recimo še naprej, tekste, ki jih je v 30-ih in 40-ih. Um, Dejamsko v kakšni meri um, so eni zmed glavnih virov uh, razni žanri, ki jih števimo um, v kategorijo smešnega, komičnega, tako naprej recimo karikatura, uh, komedija del arte, uh, pač gledališčka komedija, Um, gro, razne oblike grotesknega, razne oblike množične, uh, pod narekovaj niže, uh, zabave in tako naprej. Se pravi, to je en, en, ena raven, je ta raven viro, iz katerih črpa Eisenstein. Um, drugo je, je element, tematski, ki se pojavljajo v film, iz, filmih samih, um, resimamo, tle je ključni element karnevala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 jaz temu pravim neko novo telo oziroma deluje ne samo na ravni ideji, bet, ampak, ampak dejansko tudi po Eisensteinu na sami fizični, čutni ravni um, in da tako v bistvu obstaja, obstaja v montaži nekakšen sopad, neposreden sopad neke višine ideje in nekega najnižjega, uh, najbolj nasilnega, čutnega udarca, um, ki, ga, ki ga Eisenstein skuša uh,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 Uh, gre, gre dejansko daleč. Tu ni uh, to, kar recimo običajno mislimo s smehom in komičnostem, tukaj gre za um, ekstatičnost, tukaj gre za uh, dejansko do, neko obliko narosti tudi. In to je, mislim, da tudi element Eisensteina, ki je danes s nam uh, najbolj tuj, ki, ki se danes v, bistvu v našemu lastnemu izkustvu, v naši lastni situaciji um, zdi um,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 you cuz i for your bitch so you can get a rich but your boss can switch her off you www.zopini.net Vaša bližnica dovednosti Ciril Oberstar je za simpozij pripravil prespevek z naslovom Muci postfordizma. Ciril Oberstar je podiplonski študent filozofije na filozofski fakulteti v Ljubljani, urednik za družboslovje v reviji Dialogi in član programskega odbora Delovsko-Pankarske univerze. V prostem času pa se ukvarja tudi s knjigarniškimi posli. Zakaj muci? Oziroma kdo so muci postfordizma? Mislim, se da je zelo na hiter obnovitno. <laughs> Skratka, ključna zadeva je to. Um, virno v svoji knjigi razlaga o tem, da je treba zdaj v prehodu fordizma, v postfordizem, zaprav skozi kritiko politične ekonomije ugotoviti, da je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 V to, to, v to polje se je naselil zvok, ali na film, kot, kot poseben zvočni kanal, ali pa produkcijski proces, kot posebna jezikovna produkcija, jezikovna virtuoznost, komunikacijska produkcija. Skratka, no, in potem sem poskušal pač te dve teoriji, se pravi Virnovo teorijo posfordizmu in pa teorijo filma, oziroma glasu v filmu, cepiti eno na drugo,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 Skratka, struktura, kakor jo imajo recimo ti finančniki, borzniki in kakršno šijom podeli akuzmatičnemu ov glasu, za katerega ter di, da recimo v podobi komentatorja, skratka, komentira film, razlaga dogajanje, podeljuje vedno ljudem v dogajanju ali pa likom na filmu, skratka,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 So I was pipe into black Maybe then I'll fade away And I'll have a face of facts It's not easy facing up When your whole world is black No more will my green seagull Turn a deeper blue I could not foresee This thing happening to you Krizofija, kas ste tako sama? Ja, pa če ne vem, kje so moji ljubimci. Like like like like like like Pavel Levi je za jesensko filmsko šolo pripravil prispevek z naslovom Špranja in Šiv, ki se je osredotočil predvsem na vprašanje montaže v funkciji političnega prižan Luk Godardo. Pavle Levy je asistent na oddelku za filanske študije Stanfordske univerze. Je avtor knjige Disintegration in Frames, študije o estetiki in ideologiji v jugoslovanskem in poslugoslovanskem filmu. Je tudi urednik filozofske igračke izbora del Anette Michelson posvečene filmu in modernistični umetnosti. Levy pravkar piše knjigo z delovim naslovom Cinema by Other Means. Uh, Predavanje je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 A možete možda ispostaviti koje primere političkog filma u ovom, u ovom smislu kojeg ste sada zradili? Da, To je jedna izuzetno bogata karijera koja je dosegla, svoj, dosegla uh, vrhunac svog radikalizma kasnih 60. in prvom polovicom 70. godina.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 Ob omenjenih in obravnavanih so na seminarju s prispev, ki so še Darko Štrajn, Juri Simoniti, Andrej Šprah, Dora Baras, Melita Zajc in Michael Witt. O predavanjih je v kino dvoru potekala tudi projekcija znamenitih zgodovin filma iz do sinema, žan Luc Godarda. Integralnemu posnetku pogovorov lahko prisluhnete v sklopu naša poslušalnice na www.zafini.net. zofini ljubimci ljubimci danes zaključujemo. Vabljenik obisku šole politične pismenosti, ki še vedno na vsako sredo, poteka v pekarni. Aktualna prilika bo nekoliko drugačna. V petek 5. decembra ob 18. uri bo tako imenovani Beli sobi potekalo srečanje in diskusija z Raulom Najero, članom kolektiva HIJOS iz Gvatemale. H.I.J.O.S. Sinovi in hčere za identiteto in pravičnost proti pozabi in movko so nastali leta 1999 iz potrebe sinov in hčeraj izginulih, da bi spregovorili o hudi represiji države v 36-ih letih terorja in odgovornih, ki še danes ostajajo na prostosti. O mnogih primerih načelu državnih, ekonomskih in religioznih struktur oblasti. Po pogovoru bo ob 20. uri v hladilnici sledila razstava filozofskih majic projekta Filogverilo. Vabljeni. Vse osebine, ki bi vas otegnile zanimati, najdete na naši poučni in družbeno kritični internetni strani www.trikratdvojnivezofini.net. Svoje mnenja o oddaji in o naših dejavnostih lahko podate na filozofskem forumu www.trikratdvojnive.mislec.net ali pa jih k nam posredujte na že vsem znanji naslov zofiniafna.yahoo.com Ponovno nam lahko prisluhnete ob tednu v sorej, dotakrat pa srečno in se upravičujemo, če kakšno ime francoza danes ni bilo prebrano pravilno. In še enkrat srečno. Meine Damen und Herren, mesieurs, ladies und gentlemen. izobraževalno-glasbeni variate zofijni ljubimci